אם הנקספסיס ינוס מינוס קיססוס פסיכיאמו פסיכיאטריקס אימוני פסיכיאמו פסיסו הופלה נקסימוני פסיכיאמו הלו יש מישהו בבית? אה? או? אה? פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו, אוו, הלו? אניבא דהו? אם ארק ספשיש, ינוש מינוס קיססוס, סוקרטס, סופרסל, סימוניפסי, אמור, פסיל... אתה זה אדון קרקר? אני אדון קרקר. אני מפליקס הובלות. תתחיל מיד להעניס. קוראים אותי הליקופטר. אין עוד. תשאל למה? בהזדמנות אחרת, אני על קוצים. למה שאני ככה על הכיפה, כזה מרחף, יענו, הסתלבט על הענני. מדוע אתה צוחק? אנא ערף, העולם מצחיק, הסטוחקים שמע, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים אז תסתובב, שיצא רך מכל הצדדים אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תשמע, פליקס. אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר. תשמע, הליקופטר. אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר? כן, תהיה, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים ולה... והאחלן וג'אברי. <laughs> עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות. <laughs> תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף. <laughs> <laughs> <laughs> תראה, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על, על האיני, על הרסי, על האימי, על המוחרקה, על, על, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס. קרקר. מה עכשיו? שתית כבר קפה הבוקר? לא שתיתי קפה. אז בוא נשים מים. בשביל מה? מים בשביל קפה. מה חשבת, מים לדוד המלך? <laughs> אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן? אנא ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים? הרעש הזה של הנגרייה ממול לא מפריע לכם? איזה נגרייה? על מה אתה מדבר? מלא רעשים, אז אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה? יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגרייה? המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצערות. למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן? היא לא תעשה לך טורקי. ככה, זוב קטן. זוב קטן. ולא גדול, היא לא תעשה. מה, סביבה קטנה, קרק, אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך. למה? ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי. מה היא לא? זאת אנחנו בהליכים. איפה אתם הולכים? אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת? אה, יענו, צפרטת. בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה. ואתה את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי. אני מתחשב, לא. מונעמי מתחש... לא לא לא... מתחשב? אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או, או קרקר טבעון, או, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר? לא. מה ביקשתי? קפה. אתה רואה? כמו ינשוק. בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך. אבל אין, אין לי. לי. תאמין לי, אלוהים, היה, הייתי נותן לך. אין, אין. אני עולה. לאן עולה? פה, ממול, מי <laughs> אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס? No problem! No problem! איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית? סוכרזית, סוכרזית. כמה סוכרזית לשים? קפית וחצי, שתיים. אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי? של המסור, מה נגריה שהיה. מי יצא אדוני? אני מפליק סובלות. Mm -hmm. איפה הגולם? אה? הגולם, איפה הגולם? את מתכוונת אדון קרקר? אני מתכוונת לגולם. הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן. אתה מוכר לי מאיזשהו מקום. כן, okay, אני הרבה מכירים. אני, אני, קוראים אותי הליקופטר. אני, אני מפליקסם. אולי העמסתי אותך איזה פעם, לא? אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורט? <laughs> מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין לדולצ'ין? לדולצ'ין? הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין תרשה לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה ברבאבה, איך ברבאבה, ברבאבה, ברבאבה, ברבאבה, ברבאבה, ברבאבה, ברבאבה, ברמינן, ברבאבה אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת. <laughs> לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, okay. אני קוראת לעצמי ברברה. <laughs> אם תחפשי הרבה תמצאי שאת ברוך, אני יודע. <laughs> אני ראה אותה כשאתה אוהב שירה. אה? אתה אוהב שירה. בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב... מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו יחלחיאך. זה אחלה זמר. אני כתבתי שיר. מתי? אתה מוכרח לשמוע אותו. לא נכון. יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי. תאונת דרכים קטלנית. וחושך. עלה חפיוט. הראש סתום. צריך ניקוי ראש. יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני? מה אני? מי אני? מה אני? מי אני? מה? מה? מה? יפה? מה? בטח יפה, מה זה ש... שיגעון של מה אחלה שיר שבעולם, אה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה, זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי, זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה יש לי עוד שיר. אה, אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה? טעם טורקי קטן, בבקשה. חיצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר. לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן. טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק. קוף, שימפנזה, צפרדע. מה אתה מתערב? חשבתי משחקים גם חיות, לא גאדה? אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם? בטח, מה מעמיסים? את החליפה שלך. חליפה זה כלום! מה פתאום אתה לוקח את החליפה? מה פתאום אתה לוקח את החליפה? זו חליפה שלי. זו חליפה שלו. ממתי? ממתי? מתמיד. מתמיד. אני קיבלתי אותה במתנה. מתנה זה. ממי? ממני. ממני. ממני. אתה לא לוקח שום חליפה, גולם. אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב, בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה? נכון. טוב, תעמיס זה שעון מעורר עתיק. זה שעון מעורר עומד. בשביל מה אתה צריך אותו? בשביל לדעת מה השעה. עשר ועשרה. אתה מוכן להתחיל להעמיס. אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר גולם? מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אימא שלך. אולי נעמיס את האימא שלה. זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה? אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה. אתה רוצח יורם. אני רוצה... אתה רוצח בדם קר. למה? מה אני עשיתי לך? אחרי עשרים שנות נישואים אתה מעז להולל לי דבר שכזה. מה אני הוללתי? אתה לוקח את החוט, מרי. איך אתה עושה דבר כזה, אה? אנחנו סיכמנו, נשמע לך? סיכמנו שהלכת למתחלקים חצי בחצי, סיכמנו לא סיכמנו, אלוהים עתירים. תגיד לי אתה, ג'מבו. אה, בואינג. אה, וינטלטור. הליקופטר, הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדיש וושר, את הווש וושר, את המיקס וושר, את הפיש וושר, <laughs> ואני לוקח את החוט מעריך. <laughs> חצי בחצי. <laughs> זה פייר או לא פייר? פייר אינאך, אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום? <laughs> אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה. <laughs> תודה רבה לך באמת. לאן אתה גמד שפל ומגעיל. איך את מדברת על הילדים אנשים? אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה. מוזיק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצדך או מצדו או מצדה, מוכרחים. אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת. You don't say. אני אבוא, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים. תתפלא, אבל יש לי. מה, אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו? אתה לוקח איתך את אלכסנדר מי זה אלכסנדר? הבן שלו זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי וסיכמנו כבר שבן הולך עם אימא בן הולך עם אבא בן הולך עם אימא עם אבא תגיד אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי בבקשה, עם מי הלכת? עם אגידי לך יהיה משפט בדלתיים סגורות יענו, קרקר נגד קרקר אה? קרקר נגד קרקר או... טרינית היא נגד במבינו, אני לא לוקח את אלכס מה יש לכם אתם בחי? אתם קרקרים אחד אחד בחיים, מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע מה יש לכם? ילד זה לא קולאב, ילד זה לא חוט מעריך תישארו ביחד, תבקשו סליחה וחולו סטול מה העניין? אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי. מוכרח? (צחוק) בקיעלי קיבקה למצוא את עצמך. <laughs> תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. <laughs> המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, <laughs> תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה. טוב, סליחה. <laughs> עוד פעם? מה? <laughs> <laughs> <שליחה>. סליחה. סליחה. <laughs> ככה מבקשים סליחה? ככה הם מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה איזה בעיה? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אנא ערב, מה זה? תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי, על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון, ככה תלחש לה באוזן כמה מילים... אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה, תלטב אותה בשערות, תרד לכתפיים, למותניים, תרים אותה על הידיים, לחדר השינה. רגע, מה אתה עושה? מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי, מה יש לך?